بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أحيانا بعدما عماتنا وإليه النشور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa syahdu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd wahai muslimin dan muslimat rahimani yang telah menghidupkan kita kembali dari kematian tidur kita dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita kembali Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita untuk berkumpul di masjid ini Alhamdulillah Alhamdulillah kita telah bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah kita ini menjadi ibadah yang bisa diterimanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan di dalam kesegaran kita pada pagi hari. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buriqali ummati fi buquriha." Semoga di diberkati bagi umatku di dalam kesegeraannya pada pagi hari. Salat ber salam semoga danugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad di mana nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berhasil menyampaikan seluruh misi yang Allah embankan kepadanya Telah disampaikan kepada umatnya Tidak ada lagi yang tersembunyi Tidak ada satupun yang bisa mendekatkan diri kita ke sorga Dan tidak juga yang bisa menjauhkan kita dari api neraka Kecuali semuanya telah dijelaskan Di antaranya adalah Bagaimana sikap kita pada zaman-zaman fitnah kaum muslimin dan muslimat Yang bila Allah subhanahu wa ta'ala Judul kajian kita pada pagi ini Fitnah itu ada Untuk dijauhi Apa itu fitnah? Apa itu fitnah? Atau jamaknya adalah fitan? Fitnah Adalah itila' Dan ikhtibar Ujian Seleksi Seseorang Dia tidak akan bisa membedakan Antara emas Dan bukan emas Kecuali dengan cara mengujinya Dibakar Setelah itu dia akan tahu Mana yang emas sebenarnya Mana yang emas palsu begitu juga Allah subhanahu wa taala menguji hamba-nya dan itu merupakan sunatullah ketetapan yang telah Allah tetapkan untuk makhluknya Allah subhanahu wa taala tidak membiarkan mereka tanpa ada ujian kalau seandainya mereka ditinggalkan tanpa ujian maka kita tidak akan bisa melihat perbedaan antara orang mukmin dengan orang munafik dengan adanya ujian itu akan jelas siapa yang jujur siapa yang berbohong siapa yang benar-benar menjalankan agamanya dan siapa yang pura-pura menjalankan agamanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman al-nas Ay utraku ay yaqulu Amanna wa la yuftanun Wa laqad fatanna Al-ladhina min qablihim Fala'alamanna Allahu al-ladhina sadaku Wala'alamanna al-kathibi Alif Lamim la Apakah Manusia itu mengira Buasanya mereka akan dibiarkan untuk mengatakan kami telah beriman Sementara mereka tidak akan diuji Sungguh Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka Dan sungguh Allah sudah mengetahui Dan sungguh Allah mengetahui orang-orang yang jujur di antara mereka Allah mengetahui orang-orang yang jujur Dan sungguh Allah mengetahui orang-orang yang berbohong boleh jadi semua kita mengatakan kita beriman kepada Allah. Bukankah orang-orang munafikin juga mengatakan kami beriman? Minan nas mayaqulu amanna wa hum la huwa minan nas wa minan nas mayaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Yuqaliuna Allah walladziina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma antara manusia ada yang mengatakan kami beriman ke Allah dan akhir-akhir Sebenarnya mereka tidak beriman. Mereka menipu Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah mereka menipu kecuali mereka menipu diri mereka sendiri. Dengan adanya ibtila, adanya ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hambanya, maka di situ terjadilah Perbedaan siapa yang benar. Siapa yang tidak benar, tanpa ada ujian, tidak akan nampak dan jelas siapa orang mukmin sebenarnya yang jujur dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan siapa yang berpura-pura dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kau muslimin dan muslimat imlah kel Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ada ujian. Apa yang kita lakukan? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu berlindung dari fitan, dari ujian. Maka kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari keburukan fitan, dari keburukan fitnah mazharu minha wa ma batan. apa yang tampak dan apa yang tidak tampak karena Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali berlindung kepada Allah dari, fitan. dari fitnah dari fitnah-fitnah sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita dalam masalah fitnah beliau mengatakan satakunufitanun akan ada ujian-ujian akan ada fitnah-fitnah Lalu alqaidu fiha khair min alqaim orang yang duduk dalam ayam pada hari-hari fitan itu lebih baik daripada orang yang berdiri walqaimu fiha khair min almashi orang yang berdiri dan diam itu adalah lebih baik daripada orang yang berjalan almashi fiha khair min alsa'i orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari mantasyarrafa laha tastashrifu siapa yang mau mencoba-coba melihat-lihat fitnah maka dia akan ditangkap oleh fitnah itu sendiri dia akan terjerumus dalam fitnah itu sendiri samann wajada fiha malja'an au bihi Siapa yang mendapatkan pada ayamun fitnah itu Tempat dia berlindung Maka andalah dia berlindung dengan, dengan tempat itu Hadis yang mulia ini Memberikan kepada kita Apa yang seharusnya kita lakukan Jangan kita mencoba-coba untuk melihat dan mencari fitnah Nabi SAW mengatakan La tatamannau liqa'al adu La tatamannau liqa'al adu Jangan kita berangan-angan ketemu musuh Karena ketika kita bertemu dengan musuh Itu adalah fitnah Cobaan, ujian Ketika datang ujian berhadapan dengan kita Kita mungkin tidak mampu untuk menghadapinya Akhirnya kita patah Kita tidak bisa berdiri Kita terjerumus dalamnya Boleh jadi kita larut dan hilang Maka oleh karena itu boleh jadi ada orang mengatakan saya pengen menguji iman saya. Saya pengen menghadapi musuh. Saya akan mencari musuh. Jangan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tatamannu liqa al adu. Jangan bermimpi. Jangan coba-coba berangan-angan untuk mencari musuh. Idza laqitum fa'thbutu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila, apabila kalian berhadapan dengan musuh maka bersabar. Begitu juga jangan kita berangan-angan untuk ditimpa musibah, ditimpa ujian dan cobaan. Akan tetapi apabila kita ditimpa fitnah, ditimpa ujian, fasbiru. Maka hendaklah kita bersabar untuk menghadapinya. Langkah-langkah yang disebutkan oleh Nabi saw tadi itu merupakan metode bagaimana kita untuk bisa menghadapi atau melalui ayam zaman-zaman fitnah. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri, karena orang yang berdiri akan lebih mudah untuk disergap oleh fitnah, oleh fitnah ketimbang orang yang duduk. Orang yang berdiri, yang hanya dia berdiri saja, lebih baik daripada orang yang berjalan. Karena orang berjalan akan lebih mudah untuk ditangkap atau terkena oleh fitnah. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Karena orang yang berlari akan lebih mudah lagi untuk kena fitnah. Maka jangan kita untuk berusaha untuk melihat-lihat dan mendekati fitnah itu kerana orang yang akan mendekati dia akan terkena oleh fitnah kaum muslimin dan muslimat Allah subhanahu wa ta'ala orang yang memperhatikan kondisi alam pada saat ini khususnya di negeri-negeri kaum muslimin baik itu individu maupun masyarakat dia akan melihat bahasanya masyarakat muslimin sedang dihadapi oleh cobaan-cobaan yang banyak. Fitnah-fitnah yang banyak. Yang mana satu sama lainnya berbeda. Ada yang kecil, ada yang besar. Juga sebab-sebabnya berbeda bentuk-bentuk di dalam bentuk-bentuk fitnahnya juga beda. Ada yang terjerumus dalam fitnah syahwat. Yang mengikuti hawa nafsunya. Bergelimang dengan maksiat. Ada yang dia masuk dalam fitnah dun, fitnah din yaitu fitnah syubhat. <tuh> di mana Fitnah din dan fitnah syubahat ini Berada Baik itu dalam logikanya Yang mana mereka Ditimpa Sebagian di dalam pemahaman-pemahaman Dalam agama yang jauh dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala Maka Ali bin Abi Thalib memberikan Nasihat kepada kita Baik itu Fitnah-fitnah Baik dalam unsur harta Dunia syahwat atau syubhat Ali bin Abi Talib dia mengatakan tabdau fi madarij khafiyah fitnah itu dia mulai dalam dalam langkah-langkahnya secara sembunyi-sembunyi berawal fitnah itu adalah seakan-akan tidak kelihatan lalu Wataulu ila fadzam afadzat jaliyah dia akan berakhir dengan tampak dan jelas taziyu qulubun bade istiqamati fitnah itu bisa akan menggelincirkan hati setelah hati itu istiqamah ini sangat berbahaya keimanan akan bisa diperandakan jika seandainya seorang ditimpa fitnah keimannya pada saat itu luntur hati yang dulunya istiqomah boleh jadi jatuh kepada ketergelinciran tadiluridyalun ba'da salamah dia akan bisa menyesatkan orang-orang setelah sebelumnya dia adalah yang selamat dari kesesatan taktakhtaliful ahwaa' inda hujumihha dia akan berbeza kondisi ketika datangnya fitnah tersebut maka oleh kana itu dia mengatakan fala takunu ansabal fitan wa 'alamal bid'a walzamu ma uqida 'alaih hablul jama'ah dia katakan pada ayam-ayam pada zaman-zaman ayyamul fitan pada zaman fitnah maka janganlah kita menjadi pelopor terhadap fitnah itu jangan kita menjadi pilar-pilar yang membawa hal-hal yang baru dalam agama kita akan tetapi hendaklah kita alzamu berskukuh dengan apa yang telah ditetapkan dari tali jamaah hendaklah kita Berada bersama jamaah. Membunyat alai arkanut ta'ah yang telah ditegakkan di atasnya pondasi-pondasi ketaatan Jika tidak mahu Allahi madzulumin, datanglah kepada Allah dalam kondisi terzulimi. Walak tidak mahu Allahi dzalimin, janganlah datang kepada Allah dalam kondisi kita menzulimi orang lain. Kau Muslimin dan Muslimat yang mulaqal Allah Subhanahu Wa Taala. Merupakan tanda-tanda taufiq -tanda Yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adalah istiqomahnya seorang di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala Kokohnya Seseorang di atas agamanya Selama kehidupannya Dalam segala bentuk kondisi Baik dalam kondisi senang atau dalam kondisi kurang menyenangkan apakah dalam kondisi sempit atau dalam kondisi lapang dia selalu menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah dia selalu bersabar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sempit dalam kondisi kurang menyenangkannya dan dia selalu bersyukur kepada Allah dalam kondisi kegembiraan dan kesenangan selalu mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ini merupakan di antara tanda taufik yang Allah berikan kepada seseorang terutama pada zaman-zaman fitnah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan tentang kondisi seorang mukmin, ajaban li amri mu'min sangat mengharangkan urusan orang mu'min inna amrah kullahu khair sesungguhnya urusannya itu seluruhnya adalah baik la yakunu zalika illa fir mu'min hal itu tidak akan terjadi kecuali hanya pada orang mukmin. in asabah in asabahus sarra syaka fa kana khairan lah Apabila dia ditimpa sesuatu yang menyenangkan mereka, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala, bersyukur dengan tiga anggota tubuh, bersyukur dengan lidah, bersyukur dengan hati, dan bersyukur dengan anggota tubuh, bersyukur dengan lidah dengan menampakkan dari lidahnya dengan ucapannya, pengaruh dari kenikmatan yang ada. Dia selalu bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah subhanahu taala. Yang kedua dengan hatinya mengakui bahawa senyuman yang Allah berikan kepadanya itu adalah nikmat yang datang dari Allah subhanahu taala. Bersyukuri nikmat dengan tangan atau dengan anggota tubuh adalah menjalankan nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk mencari keridaan Allah subhanahu taala. Kemudian Wain asabah wain asabahu, asabahu dzurrā sabar, fakana khairan lah. Ataupun dia ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkannya, yang menyidikannya, dia bersabar, maka itu adalah baik baginya. Kau Muslimin dan Muslimat yang mulia Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kepada kita petunjuk-petunjuk bagaimana seharusnya sikap kita ketika kita ditimpa fitnah, cobaan dan ujian. Di antara sikap seorang mukmin yang harus dia, dia lakukan ketika ditimpa musibah atau disimpa fitnah adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah tersebut. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk melakukan amalan kebaikan. Wa tarkal munkarat dan meninggalkan kemungkaran. Wa hubbal masakin dan mencintai orang-orang miskin. Wan taghfir li wa tarhamni wa tatub 'alayya. Wa in aradta bi'ibadika fitnatan faqditni ilayka Kita doakan, ya Allah, ampunilah aku dan kasilah aku dan berilah taubat kepadaku. Jika engkau menginginkan terhadap hambamu mu fitnah, maka sebutlah jawaku dalam kondisi tidak terfitnah. Ini adalah doa kita agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada umatnya agar mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah dari fitnah fitnah Beliau juga mengatakan ta'awadzu billahi minal fitan ma zahara minha wa ma bathana rawahu Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan berlindunglah kepada Allah dari fitnah fitnah baik yang jelas tanpa maupun yang tidak jelas atau tersembunyi hadis ini riwayatkan oleh imam imam Muslim di antara sikap seorang mukmin ketika dihadapi oleh fitnah atau sebelum datangnya fitnah atau pada saat terjadinya fitnah adalah tahqiqut tauhid al-khaliṣ lillāh mewujudkan tauhid yang sebenarnya yang murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kaum muslimin dan muslimat yang imblakal Allah subhanahu wa ta'ala fitnah itu adalah datang dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kita bisa menghadapinya dengan baik adalah kita hadapi dengan betul-betul mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala diantara sebab untuk bisa melindungi kita dari terjerumus dalam fitnah adalah al-wehadatu wa'tilaf Kesatuan dan persatuan, wakar kun dan al ikhtilaf dan meninggalkan perpecahan dan perdebatan, walaitsam bil kitab dan sunnah berpegang teguh dengan kitab dan sunnah, waluzumul jamaah dan selalu berasa berada di dalam jamaah. Ini adalah salah satu sebab kita bisa terjaga dari fitnah. Persatuan dan kesatuan meninggalkan perdebatan dan perselisihan. Sebab Nabi kita Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ata'u ya ayyuhalladziina aamunu ata'ullaha al war rasuul wa la tanaazaa'u fatafshalu wa tadhhab rihqukum." Hai orang-orang yang beriman taatlah kepada Allah dan Rasul Dan janganlah berselisih Janganlah saling berdebat Janganlah mencari perselisihan Bagaimana akibatnya Fatafshalu Kalian akan gagal Watazhabari hukum Kekuatanmu akan hilang Kau muslimin dan muslimat yang memulakan Allah Subhanahu wa taala dengan kesatuan dan persatuan akan memberikan kepada kita kekuatan yakni taqwa syauka keberadaan kita akan menjadi kuat sehingga Islam pun yaizuddin akan menjadikan Islam itu berwibawa akan jaya Kemudian wayadhillul kufur kufur kufur pun akan menjadi terhina Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'tasimu billahi wa'tassu wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu wa zkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum 'ada'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi kata Allah Subhanahu wa taala berpegang teguhlah dengan tali Allah semuanya dan janganlah bercerai-berai dan ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala akan nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian Izkuntum 'adan ketika kalian dahulunya adalah saling bermusuhan fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'mati ikhwana lalu Allah menjalin menyatukan hati-hati kalian Sehingga kalian menjadi orang yang bersaudara. Kau Muslimin dan Muslimat yang mulia kala Allah Subhanahu Wa Taala persatuan dan kesatuan tidak akan bisa kita bina dengan baik kecuali di atas tali Allah Subhanahu Wa Taala, di atas manhat yang benar. Persatuan dan kesatuan tidak akan bisa kita bina di atas ras, tidak bisa kita bina di atas persukuan. Tidak bisa kita bina di atas uh, perkampungan Tidak akan bisa Tidak akan bisa kita bina di atas kepentingan dunia Akan tetapi adalah di atas agama Allah yang benar Alam manhad sahih Di atas manhaj yang benar Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Ini yang bisa menyatukan kita kalau seandainya kita ingin bersatu kaum Muslimin, tapi tidak di atas manahat yang benar, sikap kita tidak di atas manahat yang benar inilah yang akan menjadikan kita bercerai berai. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, bahasannya Nabi saw memberi satu garis. Abu Mas'ud dia mengatakan khatta lana rasulullah s.a.w. alaihi wasallam khattan mustaqima nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan membuat garis bagi kami garis yang lurus lalu beliau mengatakan hadza siratullahil mustaqim ini adalah jalan Allah yang lurus lalu wa an yamini wa an shimali lalu dia membikin garis-garis kiri dan kanan Lalu beliau mengatakan hazi subul ini adalah jalan-jalan wa ala syaitanun yad'u ilaihi Setiap dari jalan ini ada syaitan yang mengajak kepada jalan itu Lalu beliau membaca ayat firman Allah Subhanahu taala surat al-an'am ayat 153 inna hadza siratun mustaqiman فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلُ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهُ Nabi mengatakan inna hadha ini adalah surati mustaqiman ini adalah jalanku yang lurus iaitu yani, jalan di atas Al-Quran dan Sunnah وَلَا تَتَّبِعُ السُبُلُ jangan ikuti jalan-jalan yang banyak Jalan-jalan yang banyak ini Ideologi-ideologi yang lain Metode-metode lagi Metode-metode yang lain Itulah yang akan memisahkan kita Yang menceraiberaikan kita Dari jalan Allah yang lurus Kau muslimin Dan muslimat yang mulai Kala Allah subhanahu wa ta'ala Fitnah dunia yaitu fitnah syubahat Sangat banyak sekali Kondisi-kondisi saat ini pemikiran-pemikiran bersebaran. Ada yang mengatasnamakan Islam. Ada yang tidak mengatasnamakan Islam. Yang mengatasnamakan Islam ini juga sangat berat bagi kemuslimin. Maka janganlah kita coba-coba untuk mengetahui fitnah itu. Sebelum kita memiliki kekuatan. Ada di antara orang. Ketika dia mendengar satu pemahaman yang keliru, dia mengatakan, "Saya akan coba-coba apa di mana sih kekeliruannya?" Kaum muslimin dan muslimat yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengetahui jalan yang bengkok, hendaklah kita harus tahu dengan jalan yang lurus. Sehingga kita bisa mengetahui inilah sebagai acuannya. Boleh jadi jalan yang melengkung orang katakan itu lurus. Lurusnya melengkung. Ya, tetapi ketika dia tahu dengan jalan yang lurus, dia pasti akan mengetahui, "Oh, jalan ini adalah jalan yang bengkok." Tapi ketika dia belum tahu dengan jalan yang lurus, dia sudah mau mencoba untuk mengetahui jalan yang bengkok. Jangan yang mel jalan yang melengkung dia akan khawatir akan mengatakan jalan yang melengkung itu adalah jalan yang lurus. Maka sebelum kita ingin mengetahui dan mengenal hal-hal yang keliru dari sebagian pemahaman, kita harus tahu dulu jalan yang benar. Kita tahu harus tahu dulu dengan manhat yang sahih, akidah yang benar, akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah ditanamkan kepada para sahabatnya sehingga para sahabat tidak sedikit pun yang berselisih dalam masalah aqidah Inilah yang harus kita ketahui dulu. kaum muslimin yang milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menjaga diri kita dari uh, fitnah, hendaklah kita harus ada persatuan dan kesatuan di atas manhaj yang benar. Kemudian kita tinggalkan perdebatan. Kita tinggalkan perdebatan. Terkadang kita melihat sebagian dari kawan ada di antara yang suka berdebat. Melihat kawannya sedikit aja untuk berbeda dari dia, lalu dia berdebat. Ini akan menghilangkan rasa kecintaan antara kita. Akan menghilangkan rasa persatuan dan dia akan bisa menghilangkan kekuatan kita. Dan menghilangkan dan menjadikan kita gagal Kau muslimin Dan muslimat yang mulia kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam permasalahan kita menuntut ilmu Kita dituntut untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah Terjadi perdebatan atau perselisihan Kita lihat Selama perselisihan itu, perbedaan itu Masih di atas dalil yang kuat satu sama lainnya memiliki dalil yang kuat yang jelas kata Syekh Ibn Uthaymin ndaklah kita saling berlapang dada perbedaan apalagi masalah perbedaan perbedaan hukum permasalahan hukum atau fikih maka ndaklah kita saling berlapang dada karena tidak mungkin kita memaksakan orang lain terhadap pemahaman kita kalau seandainya dia memiliki argumen yang kuat dalil yang sahih cuma dari sisi pandangan kita berbeda ya maka pada saat itu kita saling berlapang dada yang kita harapkan bagaimana Sunnah Rasulullah S.A.W bisa ditegakkan Kau muslimin dan muslimat yang melaka Allah Subhanahu wa taala di antara yang bisa menjaga kita untuk ber, uh, jatuh terhadap fitnah adalah berpegang teguh dengan tali Allah Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, teratukum, teratukum atau teratukum amrain, ma' intamassak tum lan tazlu abda. Kitab, kitab Allah, wa Sunnah, wa Wasunnati. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua pusaka. Kalian tidak akan sesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh dengannya yaitu kitab Allah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Malik dan Hakim. Kaum muslimin dan muslimat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala di yang bisa menjaga kita pada saat terjadinya fitnah adalah al-'uzlah, menjauh dari fitnah itu sendiri. Sebagaimana nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Uzayfah bin Yamat ketika dia bertanya tentang hal-hal yang jelek karena nas Yas Alu Anal manusia dulu bertanya tentang yang baik-baik wa kuntu as Alu Anshar ma khawfatan ayudrika aku menanyakan hal-hal yang buruk karena khawatir yang buruk itu akan bisa menemuiku orang Arab mengatakan Arafatul Shara, lahir syiri, walaupun untuk mengelaknya. Orang yang tidak tahu syiri, wujudnya. Aku mengenal yang buruk bukan kerana keburukan itu, kan, bukan kerana ingin mendapatkan yang buruk, Akan tetapi untuk menjaganya. Artinya untuk jauh dari keburukan itu. Siapa yang tidak tahu yang buruk daripada yang baik? Dia khawatirkan dia akan terjerumus ke dalam keburukan tersebut maka Uzaifah bin Yaman dia bertanya kepada Nabi SAW lalu diantara yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika berada di dalam zaman fitnah kata Nabi SAW ilzam jamaatul muslimin wa imamahum selalulah bersama kaum muslimin dan pemimpinnya lalu ditanya lagi wa illam yakun lahum jamaah walal imam kalau seandainya pada zaman itu tidak ada jamaah kaum muslimin dan tidak, aja, tidak ada uh, dan tidak ada imamnya kata nabi SAW alaihi i'tazil al-firq za tilka al-firq kullaha jauilah kelompok-kelompok itu semuanya ya yeah? walau anta 'adda 'ala asli shajaratin wa wa wa anta 'ala dhalik ya walaupun anda menggigit yakni urat kayu engkau berada di atas kebenaran sampai meninggal dunia ya itu lebih baik artinya kita menjauh dari fitnah kalau kita lihat sebagian para sahabat ketika terjadi fitnah-fitnah dahulu terutama terjadinya fitnah sefin, yaitu terjadinya fitnah antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Talib. banyak diantara sahabat yang memakai jalan atau menempuh jalan al-uzlah menjauhi fitnah tersebut, karena fitnah itu tidak bisa kita menentukan mana yang benar, mana yang salah. maka oleh karena itu sebaiknya kita menjauh dari hal tersebut dan kemudian di kita selingi kita penuhi diri kita dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa taala dan beramal dengan amal kebajikan. Karena Nabi saw mengingatkan umatnya untuk bergegas untuk melakukan kebaikan. Sebelum datang atau sebelum dia melewati kesempatan sebelum datangnya fitnah, Nabi saw mengatakan, "Badru bil amali fitana, kahitagil lil muzlim." Kata Nabi saw, "Bergegaslah, segera lakukan amalan ya sebelum datangnya fitnah." Ia ya mana fitnah itu sebagaikan belahan malam yang gelap gulita. Ketika datangnya fitnah, bagaikan malam yang gelap gulita kita tidak bisa melihat apapun. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yusbihal rajul mu'minan, waumsi kafira, waumsi mu'minan, wausbihu kafira." Boleh jadi Uh, seorang pada paginya dia menjadi orang mukmin, tahunya sore-sore dia sudah berubah agamanya menjadi orang kafir. Atas sehari dia ada seorang mukmin, tahu-tahunya besok paginya dia sudah menjadi orang kafir. Begitu beratnya fitnah tersebut, maka oleh karena itu sebelum datangnya uh, fitnah atau pada saat datangnya fitnah. Indah kita memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita sibukkan diri kita dengan kebaikan-kebaikan Dengan ilmu Sekarang ini kaum muslimin Dan muslimat yang imbulah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Fitnah-fitnah yang banyak menimpa kaum muslimin Di belahan dunia Kalau kita sibukkan diri kita untuk Memantaunya Mengikuti beritanya Tidak akan habis waktu bagi kita Akan menyita waktu kita yang banyak sehingga mengurangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, sibuklah diri kita dengan beribadah kepada Allah dan menambah ilmu yang banyak sehingga kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dengan ilmu. Sebelum kesempatan itu hilang, hendaklah kita raut kesempatan emas tersebut. Wallahu taala alam. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita di mana Ketika datangnya fitnah, hendaklah segera kita menjauhinya. Fitnah itu datang untuk dijauhi, bukan untuk diterima dan dicari. Wallahu taalaam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya ada pertanyaan, mudah-mudahan bisa kita diskusikan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita undurkan pertanyaan pada kesempatan yang lain mudah-mudahan bermanfaat. Shallallahu Muhammadin wa alihi washabbi ajma'in. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.